Inna alhamdulillah Na ahmaduhu wa nas ta'inu wa nas ta'afiruhu wa na uzu billahi min shururri infusina wa misi ati amalina me jahdi illahu falamud illa lah me jodlil falahadija lah wa ashhaduan la ilaha illa allahu ahdahu la sharika lah wa ashhaduan na muhammadan abduhu wa rasuluhu dhezën dhe ruar në basë kësa i shkuputje në rikëthejmë dhe njerë të mësime të tona në basë kërkesës të disa blezërve Sot do flasim Rëth një libri Të cini ka shkrujt një nga djetarët e vjetër Një si li qohet Abdelaziz, Ibn Jahe, Ibn Abdelaziz, Ibn Muslim, Ibn Mejmun, El Kenani, El Mekki është nga djetarët e vjetër që ka vdeku në vidin 220 hijrit Dhe Arsujë e pëse do flasim rëth të libri është sepse une kam bajtur Një mësim rëth të libri para 2-3 vjetësh 2 vjetësh me sa më, më kujtojtë Dhe Welcome tur vërvëllëzave dialogun që ndodhet në këtë libër, i cili, domethënë, ky libër në të vërtetë është një dialog, të cili ka dietari, i cili ne ka zhvilluar ky dijetari i cili quhet Abdulaziz bin Yahya Al-Kinani me një prej kokave të grupeve të humbur i cili quhet uh, Bishr El-Mirrisi në çështjen a është Kur'ani i krijuar apo jo? Ja? Dhe çështja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 Nëzuli veh ruhul aminu ala qalbika litakun min al munzirin atë zbriti shpirti besnik themon xhibril alayhis salam në zemrën tënde që ti thjesht përpara lajmërusve është shumë shumë ajete që do ti tregoj vetë ky dijetari i të librit të cilat vërtetojnë që Kurani është zbritur prej Allahut më dhuruar gjithashtu Kurani është fjalë Allahut është fjalë Allahut siç ka treguar Allahu subhanahu teala vetë në Kur'an këto lëgjëje në disa ajete të ndryshme Pra ky tyre është për shembull fjala e Allahut subhanahu wa taala që thot u in ahadu min al mushrikeen astajarak fa ajirhu hatta yasmaa kalam Allah. Do nëse ndonjë prej mushrikëve kërkon prej teje që ti ta strehosh, strehoje që të dëgjojnë fjalën e Allahut. Dhe fjala e Allahut që do i mundson te profet sallallahu aleyhi tasallam ta dëgjonte është Kurani. Kurani, kjo prane ka thut Allah fjala e Allahut. Gjithashtu vullai Madhura ka thut ut librin e tij. Ut lumauhi inne kemin kitab rabbik, lexoje librin e Zotit tënd. Të të të që, do të thënë, të shpallur. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar, "Kezalikum qala Allahu min qabl", pas ai thotë "Yuridun an yubaddilu kalama Allah", duan të ndryshojnë fjalën e Allahut. Do të thonë Kur'ani, urdhat që ka dhënë Allahu Kur'an. Edhe ka thënë Allahu i madhëruar, Kur'ani fjalën e Tij. Duke nisur me këtë tekst e edhe tekstet tjera të tilla, dietarët e hadithit kanë qenë dakord të gjithë që Kur'ani është fjala e Allahut, dhe fjalët e Tij janë precize të Tij, e asaj të Tij të, nuk janë krijuara.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 Gjad, Ibnu Dirhem Ka qenë një prej kokave të bidatit Një cili ka futur në umetin islam shumë shartë madhë Aji ka pretenduar Se Allah i madhuruar nuk i ka folur Aji ka pretenduar se Allah subhanu wa ta'ala Nuk i ka folur mus Dhe ka pretenduar Se Allah i madhuruar nuk e ka marrë mik Ibrahim a. Dhe ka pretenduar që Allah nuk ka cilsi Dhe nuk ka emra Dhe më thënë e ka më huarë në Koranë Edhe për këtë arsye ai është dënuar me dënimin kapitalin islam nga Prisi i përvndëve të Islamit i cili quhet Halid el Kasri. Gjithashtu edhe në këtë fjalë ka marrë nxënsi ti nga nga Xhadim ibn Utirhem i cili quhet Jahminu Safwan. Edhe ky ishte ai i cili e përhapi dhe e bëri të njohur këtë ide, domethënë që Kur'ani është i krijuar. Gjithashtu edhe ide të tjera domthon mohimin e emrave të Allahut dhe nga emri i ti, tij u bëj një orden me dhebin e xehmive nga emri Xehmi ibn Safwan. Ky Xehm ibn Safwani është themeluesi zyrtar i m dhebit të xehmive, edhe pse ai e ka marrë vetën nga Xhadim ud-Dirhem dhe ka treguar dietarët që Xhadim ud-Dirhem mohimin e emrit secilit Allahu të ka marrë e ban ibn Semaan dhe e bani e ka marrë nga Taluti dhe Taluti e ka marrë nga nga daja i tij Levi ibn ul Asam le bidëm në lasëm ka që në që futi magistari i cili ka bërë majgji profetis sallallahu aleyhu sallam. Kështu që ideja që Kurani shi kryuar, kjo ideja ka ardhër dhe nga që futët. Edhe kë vetë, kë magistari që ka bërë majgji profetis sallallahu aleyhu sallam, thoshtë dhe të orati shi kryuar. Edhe këte gje ka tërguar Ibnu Lethiri në libir në vetë El Kamil Fitariq. Këte ideja. Shukur zëngjiri humbjes për cilit ka bëruar kjo ideja. Disa njerëz mund, si po po mund të thonë, çrësi ka thuash është krijuar apo s'është krijuar? Ky është Kurani, e kemi përpara nesh, nuk kanë ni dëm ose ni dobë të madhe thuash e krijuar apo jo e krijuar. Dhe mund ta cilëson siç është luksi. Se kshu është njeriu domthonë, njeriu është armiku i asaj që nuk e njeh. Kur nuk e njeh diçka, fillon dhe e quhën ose është luksi. Siç kanë thënë ndonjë etarët, edhe ka një fjalë urtë që e përmendin Arabu, thotë el insanu aduma jahil njeriu është amiku i saj që s'e njeh. Dhe kur nuk e njeh dhe nuk e njeh kufitin e çështjes, fillon dhe nëmlyson ata. Ndërsa pasaq kur fillon e njëfë, e njësaj, në nje frailitetin e saj humanisht, do jap dërnë saj nëse është më vërtet më besimtar i vërtet. Dhe njerëzit këtu nuk e vlerësojnë të çështin, por kjo është është e madhe. Do mjaftonte për për treguar vështininë e saj që Allahu subhanohute ka thënë për Kur'anin që ai ishi zbritur. Gjithashtu që ka thënë "Gjesh falëti" edhe ata të cilët thonë se krijuar në të vërtetë kanë mohuar që të qalet di. Kjo do mjoftonte për treguam audiencës çështi pa fol passe për rezultate të tëra të dëmshme që sill kjo ide. Për këtë arsye të gjithë dijetarët e sunetit kanë ndaqort kjo është një humbje e qartë dhe kush e thot atë ai domthon ka rënë të dje, Nutemje, ka të në një bidat rend. Madje shejhu al-Samunutimi ka treguar në fetual Kubra. Edhe këto kam lexuar përpara disa muajsh. Të, dhe më thënë në fedvanë e ti ka tërgur nga ima, imam Ahmedi se e ka nëpytur për që është në Kur'anit a është i kryuar apo jo edhe imam Ahmedi thotë unë heshtja thot, dhe nuk u thosha të gjithë dhe dhe a është ku fërthu është i kryuar apo jo thot, sepse nuk desha ta përhapte njërzit që është ku fërthu është i kryuar sepse njërzit nuk i kuptojnë të dhe gjeje Tot i Muhamedit, dhe, dhe njerëzit mendonin se un hesh në këtë çështje dhe nuk kam asim mendim. Arsë është kriuar, po, se jo i krijuar apo se joi i krijuar thot. Domethënë ke ke kuptou çfarë fjalën time. Dhe i Muhamedit domthonë, dhe, dhe, "Dhe pse thoshë Kur'ani nuk është i krijuar dhe kush thotë është i krijuar, ai ka bërë kufër, ai nuk është fajti të njerëzve lloj idejë sepse njerëzit do nuk e kuptojnë këtë lloj gjëje." Domethënë çështin që është kufër thuash që Kur'ani është i krijuar. Por thjesht thotë që kjo është bidat dhe Domthonë ai që thotë dhe gjë ka kundërshtor Kur'anin dhe Sunetin. Edhe pse më mbrapa kjo ide domthonë është përhapur nga Imam Ahmed nga dihetartier, të cilët e kanë treguar qartë se kush thotë që Kur'ani është i krijuar, ai ka bërë kufër. Dhe kjo fjalë është fal kufri. Edhe justifikimin që ka dhënë Muhamedi është kështu. Ka thënë kështu. Thotë Kur'ani është prej dijes Allahut. Dhe di i Allahut është thelsi Allah, i tij. Dhe kush thotë për dijen e Allahut që është i krijuar, ai ka bërë kufër thotë për këtë arsye ne themi që kush thotë që Kurani është krijuar, ai thotë ka bër kufër. Koncepti kufër, kufër i madh, do të them. Dhe këtu është një çështë tjetër pasojë që do ta vini re edhe gjatë dialogut, edhe pse dijetarët kanë thënë për këtë lloj fjalë që kjo është kufër, ata nuk kanë cilësuar në shumicën e rasteve, shumicën e atyre personave që thonë kurani është krijuar, nuk i kanë cilësuar si kafira. Dhe kjo është problematika e shumicës së njerëzve që ata nuk e kuptojnë. Ata mendojnë, shumica e njerëzve mendojnë që putha po prinçeshi që kjo është kufur, atë automatikisht çdo kush që thotë atë në çdo llarasin, çdo nën çdo në llikohe, ai është kafir. Kjo s'është vërtet. Kjo nuk është vërtet dhe për këtë ka ixhma'a të ulmit e Islam. Përkundazi, një veprë ose një fjalë mundi të kufur, edhe një person i caktuar, në momentin e caktuar nuk qụt kafir, dhe kjo ndodh për arsye që nuk kushtoi momenti për të treguar thjesht, domodin kjo ka lidhje me temën për ne po e tregoj. Këto janë disa parafoni që ne interesojmë për temën tonë. Pandane themi që kush thotë Kurani është i krijuar, ai ka bërë kufr. Edhe pse themi ndonjë që grupet e humbura, të cilët thonë këto llojje nuk janë çafira, por arsyse sepse ata kanë dyshime të tyre dhe duhet u sqarojnë këto dyshime më pas nxjerrë këllë gjykimin. Dhe nuk është domosdoshmë një për synimet tona që ne nzim gjykimin për njerëz arsh çafif final apo çafif flani. Por ne na intereson të trajtojmë atyr të vërtetën, e cilëgojmë ata nga kota, kjo është qëllimi jon kryesor. Dhe sot në botën islamike ekzistojnë shumë grupe që e thon këto ide, për këtyr janë e sharit. Mërtezire, mërtezire İhabar, sharit, shijat, tjer, kriwar, për dy tyre janë mu'tazilit dhe mu'tazilit të përhapur sot, edhe eshait, edhe Maturidit. Gjithashtu edhe Shi'at, edhe të tjerë, fond që Kur'ani është i krijuar. Disa e thon në mënyrë drejtpërdrejt, disa e thon në mënyrë indirekte. Se kjo lloj ideje ka qenë e përhapur që Zoti është i përhapur. Dhe kjo lloj ideje ka dal, sipas, nga Xhadim al-Dirham, pas ai e përhapi Xahmi al-Safwani dhe përriti e mori Bishr ibn Riyadh al-Mirrisi, i cili është domthonjë personazhi kërësor negativ në të librë që të regohet dhe më të në kjo debat mbishën mirrisi nuk kishe kryuar si kurse pararës dhe ti një lidhjet fort më khalifën dhe këllo i lidhje e bëri që atat nikojnë të khalifja sëpse khalifja ma'muni ishë një personi cili ishë shumë i dhenë mazdijes edhe për këta rësue përktheu edhe librate më të në filozofisë greke dhe filozofisë romake i mblodhë gjithë dhe i përkthejnë gjurë në rabë dhe futi dhe më thonë një shërë shumë madhë të këtë muslimanët dhe unë në kam të reguar gjithë shumë për para që i shërë kërë që i sejmë të imi e ka thënë unë mendoj se Allah i madhuruar nuk është i hutuar preja saj që ka bërë ma amuni, preja së ti shërë rritë madhë që ka futur ma amuni në umetin islam që ka thënë shërë shë që i se Ma atë të këtyrë njërzët, gjatëm në dirhemit, gjatëm në safuanit, bishen më rrisët, më radhë, u lidhen më khalifen, khalife e futi këto lëshërrit ma futi filozofin dhe futi një shkatrim shumë madhë botë në botën islamë, dhe një për i të e qështje e qështje e qështje Kur'anit, adha thoshin Kur'anish Kur i kryur, e vetëm ka që, por ata ngrite shpatën bishdo kënd që e mohon të këtë lëjdeje, dhe nësë u kujtohet, ata kam vrërë edhe djetarë pë Një prej tyre, të cilën e kemi treguar historinë e tij nëse u kujtohet më parë, është Imam Ahmed ibn Nasr al-Khuzai, i cili ka qbrah al-Khalifia, pse tha që Kur'ani është fjalë e Allahut dhe nuk është i krijuar. Është kanë vrarë edhe njerëz të tjerë, dhe kanë torturuar njerëz për këtë çështje, dhe i qunin kafira njerëzët nëse nuk thoshin që Kur'ani është i krijuar. Khalifia me gjithë këta bidatçin të cilët ja kishin mbushur menden e halifës. Domthon u bën një fitnë, fitnë shumë, shumë e madhe, sprov shumë e madhe për njerëzit. Dietarët normalisht e dinin dhe u vënë sprov shumë të madhe. Në atkohu u sprovua dhe Imam Ahmedi në këtë çështje. Për atkohu doli edhe ky dietar i cili quhet Abdulaziz ibn Yahya el Mekki el Kinani, i cili shkoi për të dialoguar me, domethënë, Bishelmirrisi në këtë çështje për të treguar të, të vërtetën dhe për në të nxjerrë në, në pah të vërtetën. Dhe në basi bërë i këtë dialog Me këtë person Abdurazizi Dhe fitoj, triumfoj kundri ti Një formë dhe më thënë Shumë të bugur Njerëzit e morën vesh këtë loj fitore Dhe i kërkuon ati ti të regojë atyre Se qëpa ka ndodë me gjithë Dhe aji, mua shkruajti atë një liber Dhe kjo është liber Cini kemi parëve durve tona Dhe i quajti atë elhajde Që do thotë dredhija Dhe arsuje pëse ka qytu një liberin dredhija Do të të reguji i vetë më mrapa gjithë librit Kjo është, në më thënë, që ështëja Për cire në fitë libri Në më thënë edhe tema Që është, në më thënë, që është Boshti i librit Të shi, përse për ketë ti librin, në më thënë, ky liber Djetarët e kanë, në më thënë, botuar Disa botimi, gjenë në rabë dhe kjo botimi Që c'i në kam për parash nga botimet mira Të cilë në ka kontroluar Dhe ka recens çka nga profesoratë e Universitetit e Xhamisë Samiye, e bërë herët ky libër është bër para afro 20 vjetësh është botuar. Çështja e dytë, Abdulaziz el Mekkel ki na anë ka që nga diretaret e njohur të Kosovet dhe ai i thash ka vdekur në vitin 240 Hijrit, edhe ka qenë nga nxënësit e Imam Shafiut, në nxënësit e Imam Shafiut. Ka qenë diretar i njohur nga Mekka i jotar do han kan folur për të dhe kanë lavdëruar atë, kanë folur fjalë të mëdha për të. Dhe ajo që në intereson në në vërtet të vërtetë është çështja e librit. Sa e vërtetë është, do të them, që ky e ka shkruar të librit, sepse po e them të thellë gjë, sepse sopari është një prej dietarëve i cili ka hedhur dyshim rreth librit dhe ka thënë që ky libër, do të them, nuk është i vërtetë që e ka shkruar Abdulaziz El Mekkil Kinani, por është libër të cilin ai ka e ka treguar dikush një person. Kështu ka thënë, ky që mëmë thebi ju. Për këtë arsye unë do të flas pak më shumë për të ç'er për ta sqaruar e para dhe e dyta, arsye dy pse do të flas për të ç'er sepse mbasi ne mbajtëm në këtë msim para dy vitësh do në disa persona këtu, donë të duken që apo kish tibër sa është i vërtet. Kështu tole formën don duke lëshuar ato fjalët domethën, kështu pa pa frer. Për këtë arsye un po tregoj dhe këtë ka treguar ky Sheh Nasr Fakihi, Ali bin Nasr Fakihi e ka treguar domethën që ky libër është më së vërteti dhe ka treguar fakte dhe dëshmëti të dietarëve për të çështje. Së pari, domethënë për sa i përket dialogut që ka bërë Abdulaziz El Mekkil Kinan me, me Bishal Mirisin, nuk ka vënë ndryshimën të asnjë për dietarëve tumetit. S'ka vënë ndryshim askush. I vetmi person që ka vënë ndryshim e ka vënë vetëm tek libri, domethënë që si dialog është më së njëjo që ka ndodhur ndërsa tek libri ka hedh dyshim vetëm Imam Dhebiu dhe, dhe arsyeja është sepse në librin e vet Mizanul Hayat ideal Imam Dhebiu dhe ka treguar që transmetuesi që ka transmetuar të librin në zinxhirin e transmetimit është një person i cili i cili domethënë ai ka është konsideruar që është gjinshtar, që gjen zakonisht. Mirpo domethënë kjo edhe pse është e vërtetë, kjo nuk do të thotë që libri nuk është i vërtetë sepse libri në ka transmetuar gjithashtu me zinxhirin e transmetimit të sakt në një dietar tjetër me një zinxhir tjetër, jo këtë me këtë zinxhirin e Imam Dhahbiut, Ibn Battah al-Akbari në librin e vetë Libane. Edhe këtë lloj zinxhiri Imam Dhahbiu nuk e ka njohur dhe as nuk e ka parë, për këtë arsye nuk ka gjykuar për këtë zinxhir, ka gjykuar vetëm për zinxhirin që jifte. Gjithashtu ka folur keq dhëma me Subki, po Imamu Subki vetë ka qenë pranë sharive dhe e sharri thonë që kuranji krijuar. Kjo që arsye pse i ka folur keq për këtë libër është sepse ai vet ka qenë, qenë kundër këtij libri. Kundër idesë treguar në këtë libër. Qësu çënda ana e transmetimit. Ky libër thash ka të reguar, dy zinxhire, zinxhiri i dytë sakt dhe sheh këtu ka treguar zinxhirin e dytë nga libri el-Ibane dhe ka marr madje dorëshkrim dhe ka vendosur këtu brenda librit, ndodhet përpara meje, mund ta shikoni, nga dorëshkrimi që ndodhet në Medinë, në ato në librarinë e dorëshkrimeve të Medinës, Xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam se duket. Dhe Ek ka fotokopjurë që e vendos këtu si, domethënë shenjë vërtetuese që libri ka një zinxhir tjetër transmetimi të sakt, çünkü libri është më së ai sakt, nuk ka dyshim të fare. Gjithashtu ka treguar më pas dëshminë e dietarëve, të cilët kanë thënë që ky libër i përket Abdulaziz e Mekir Kinarë, dhe Mekkel Kina, dhe dëshmia e tyre në marrëdhësi dëshmia e planuar. Dhe ka treguar donse kushen këta dietarë, të cilët e kanë planuar këtë lloj, këtë lloj domethënë dëshmie. Një prej tyre thotë është Ibn Nedim në librin e vet El Fihrist ka treguar që Abdulaziz el Mekkil Kinani ka shkruar një libër të cilin e quajtojnë El Haide. Gjithashtu Imam al-Khatib al-Baghdadi ka treguar në librin e vet Tarih Bagdad, Historia e Bagdadit, që është një libër shumë i madh me vëllime të shumta. Ka folur për Abdulaziz el Mekkil Kinani dhe ka thënë ka shkruar librin El Haide, në cilin ka treguar dialogun e tij me Bishael Mirsim. Gjithashtu vet Imam dhe Abi U, i cili ka hedhur dyshime në këtë Në një libër tjetër i quëtë El-Ribër, dhe në libër tjetër i quëtë Duelin Islam, ka të reguar që Abdolezidil Mekkel Kinani ka shkujtë të libën e l'hajdhe. Gjithashtu ibn Kethiri, në libër në vetë tabakat u shafirije, e ka të reguar që imam Abdolezidil Mekkel Kinani ka shkujtë të libën e l'hajdhe. Gjithashtu ibn Ebu Ishaq el-Shirazi, e ka të reguar diçkat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe ka folu gjatë, ma dje Ibn Hajja Eskalani, ma dje, Ibn Hajja Eskalani ka thëni i të shkatë bugru në liber në vetë për të hulbari. Në basi ka shpjeguar temën që ka thëni Iman Bukhariu, Kull e ju shenë e këpër u shahadet e kulli la, thua i cila i gjë është dëshmija me ma dhe thua i Allahu. Thot, Ibn Hajja Eskalani, thot, ka të reguar Ibn Battal, thot që Iman Bukhariu, këtë temë, të temë, thot, të këti hadijti, thot, e ka marë nga fjale e Abdulaz nga libri i ti al-Haythah dhe ka treguar në të që Allohi madhure ka qujtuar veten e tij gjë. Cionin domun veten domi në Haxhan ka përmendur tut llojje nga Ibn Battali dhe ka treguar që veti Imam Buhariu si Imam Buhari ka vdekur në vitin 256 Hijrit. Kurse Abdulaziz el-Mekkelkani ka vdekur në ka Bukhari, 6, vitin 240 Hijrit. Domun ka vdekur Imam Buhariu 16 ditë më mbrapsht. Dhe thotë që Imam Buhariu e ka kuptuar nga libri i këtij ka marrë tut llojjeje dhe ka nxjerr këtë lloj temë thotë Sot Imam Buhariu bab sot tem qol aiu shene kbroshhade thu e cila esh gje me madhe cila esh dheshmia me madhe cila esh ai gje qe dheshmia me madhe edot pastaj ibn Hajar qe ibn, ibn Battalika ka, ka thon qe Imam Buhariu kthe tem e ka nziel nga fjala e Abdulaziz ibn Yahya el Mekki el Kinanit ne libr vet el Haide kshu ka thon ne librin Fathul Bari ed pastaj ka furr gjat per te gje domethun qtu vet ibn Hajar ne ka tregon domethun qe ibn ibn Hajei domethun vërtet e panon qe ky libër esh bër Gjithashtu të gjë, ka të reguar dhe Ibnul Gjozi në liber në vetë al-Mund të dham, ka të reguar dhe mundin që, më të në këndodhë këtë dialog në mejtë Abdulazizit dhe Bishel Mirrisit, edhe se ka shkutu një liber për të gjë, gjithashtu dhe Ibn, Ibnul Imad në liber në vetë Shedharatu dhehëb, ka të reguar në të qëkat tjil, gjithashtu edhe Ibnul Izzel Hanafi në liber në vetë shërn Hlaqit të Tahawie, që që që që që që që që që q E ka treguar to theje që Abdulaziz ibn Mekkelkinani ka bërë një dialog me Bishal Mirsin përpara halifës Ma'munit Ma dhe më pas ka shkruar një libër për to theje. Vet ky domethënë Ibn Biliz al-Hanafi ka marr disa pjesë nga libri i ti, tij, pjesë domthonjë të shkurtra dhe i ka futur dhe vendos ka vendosur në librin vet nga libri al-Haida. Kto janë domthonjë dëshmitë e dietarëve të cilat tregojnë në formë të qartë se libri në ka shkruar me të vërtet Abdulaziz ibn Mekkelkinani dhe zëndje transmëtimi tjetër që ekzistoni që është i saktë. Pastaj një argument i tretë që s'e ka përmendur vetë Shehu këtu, po e them mund të shikët argument. Mbas e kam lexuar librin, domodin e kam lexuar disa herë, bile e kemi lexuar së bashku para dy vjetësh. Them, po qesë se ky gënjeshtari i cili e pas sa transmetuat këto libër ose pas e vendos vet, pas e shkruan një libër tjetër që pas e fundon vërtet gënjeshtar shumë i zgjuar. Po qesë se ndonëse ndonëse ja vlen që që librin lezohet, ai s'u ketë vënë një gënjeshtar, mos e ketë vendosur, se me të vërtetë çka ka libër është i bur shumë i rrallë. Po ta lexoni vetë do të shikoni se do t'dëgjoni, do të shikoni që me të vërtet është i veçantë. Domethënë sikur ti ngjineshtarat si punë e këtij, ata që kanë me të vërtet njerëz që kanë bërë të lëzull libra të tjerë. Për vetë faktin domethënë që mënyra se si është bërë dialogu, argumentet që kanë sjell, nuk mund të sjellin ato llogarimet domethënë një person që nuk ka dijenit si të madhë këto ara. Sikur të rrihet tërë ditën duke menduar, nuk, nuk nuk ka shans. Kjo është vetëm sukses për autor kur ta lexojmë librin do të, të, të shikoni që të domethënë ka dietë për tepër tepër tepër tepër të thellë, të cilën sot nuk e njeh njeri. Po them nuk e njeh njeri. Dhe kjo është dije e Kuranit që u ka dhëruar u ka dhëruar Allahu i Madhhur te dietarëve të selefëve që s'e kanë sot njerëzit. Nuk e kanë sot. Azo ata gjithmonë vetë dietarë, jo ata që janë dietarë, nuk bëhet fjalë. Dhe këtu tregohet qartë domo vlera e madhe e dietarëve të selefëve dhe gradat e tyre lart që kanë ata në krahasim me të gjithë dietarë që kanë pas tyre. Kjo është përse për sa i përket librit, domethënë, që libri nuk ka asnjë lloj pluhuri, ai është më së vërteti. Gjithashtu edhe Shehu Al-Isami ibn Timie e ka përmendur këtë libër disa herë në në në librat e tij, dhe unë ti, nuk e kam momentalisht përpara, domethënë ato referenca, kam pas shkruar dikur e kam thënë një vllaj, i cili më ka kërkuar këto dikur për ta dhënë dikujt që hidhte dyshime të gjë. Gjithashtu edhe përveç tyre dietar bashkohore, kanë pohuar edhe të tjerë që ky libër është për librat të cilët Monumenti kampo huditar është një libër i njohur dhe, i Tëm, mish, dhe më së i vërtetë. Të hem shkurtimisht domun para thënies rreth librit, domthonë që ishin të nevojshme protokoluar përpara se të futemi tek tema e librit. Tash libri quhet al-Haydha fi r-radd 'ala man qala bi khalq al-Qur'an, thot Dridhia, domthonë që të libri quhet Dridhia. Thot është radd, domun si gjyge, pra të thosh kundër përgjigje për ata që thonë që Kur'ani është krijuar. Edhe, të libe, ka Jahja, ka hijgjit, edhe ka shkruar këtë libër ka shkruar Abdulaziz ibn Yahya ibn Mekka el Mekki el Kinani që ka vdekur vitin 240 Hijrit edhe e ka shkruar si arsye sepse njerëzit mbas se i dgjuan debatin ata dëshën që ta do të thonë të marrin vesh se çka ka ndodhurën të, të, të vërtet. Tashë ky debat është një shembull i mirë për ne që ne të përdorim forma të tilla për të treguar njerëzët të vërtetë dhe ky debat ka ndodhur kon e selefve. Dhe ky është një shembull i mirë për të gjithë muslimanit që ata nëse dëshirojnë të u tregojnë njerëzve të vërtetë, të bëjnë debat me njerëzit, qofshin ato debate të hapura apo të mbyllura, për të treguar njerëzve të vërtetë dhe për të hequr, domthonë, dyshimet në çdo gjë. Dhe kjo logjje çfarë është debati, domthonë, është treguar në Kur'an. Dhe është prej metodave që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala, Allahu al ka thënë Kur'an: "Wa la tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum." omos delegoni me ehli kitabin vetëm se në formën më të mirë përveçse me ata të cilët kanë bërë padrejti. Domethën, përjashtoni ata që kanë bërë padrejti, me tjerë duhet të dialogojmë në formën më të mirë, kurse me ata që kanë bërë padrejti, me ta lejohet të dialogojnë në formën jo më të mirë, për shkak të padrejtisë që ata bëjnë në dialog. Kjo që, që Allohu më dhuar këtu na tregon jo vetëm që ne duhet të dialogojmë, dhe mund të alegojmë me, me ata të cilët e nuk janë tek e vërteta, por ndiqin kodën, por Edhe na tregon në mënyrën si duhet delegojmë ta. Domethënë që parimisht duhet të delegojmë në formë më të mirë, derisa kur ata bëjnë padrejti, lejohet që të kalosh nga forma më e mirë në forma të tjera, domethënë to kthesh me ditë në monetë për shemb. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar dhe në ajete të tjera për këtë gjë, për çështjen e dialogut së mos në surën Ali Imran, ka treguar disa ajete, po tufain haxhu ka faqul eslam tuwajeh lillahi yani ومن اتبعن. Dënësa ata të dialogojnë, domethënë pinë delegojnë me ty, thuaj un jam dorzuar kam dozuar fëtërinë ti me Allah dhe ata që më ndoqen mua i të shtu ka thënë Allah i madhuar për ehli kitabin ha entum ha ulaj ha gjështum fi ma lëkum bihi ilm felimetu ha gjuna fi ma lëjse lekum bihi ilm i thotë Allah i madhuar ehli kitabit ja ju jeni atatët cilët dialoguan në të që ju i dini përse dialoguan atë që nuk i dini në këtë të regon që i dialogu le jot ju vetëm kash por Allah i madhuar në të regon dhe duka ata në dialogu nuk ta jet që njeriu duhet të alegojë në atë që që e di dhe jo në atë që nuk e di. Edhe dija është ajo që ka thonë Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dija. Kjo është dija të cilën e kanë përkuvizuar të parëtan, ka thonë dija është ajo që ka thonë Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që, që nëse një person di çfarë ka thonë Allahu dhe i dërguari i Tij, atë ta thot. Dhe nëse nuk e di, atë nuk i takon që të flasë edhe as ta kundërshtojë të vërtetën. Kështu që kjo është metoda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 Edhe Ataj Ibrahimin selam kur e paqje, ky person ish njëri që bënte dredha, nuk u zgjat më ti që filozofonte, por i sol një argument tjetër. I tha Allahu më dhuares si diheni nga, nga lindja, atë i si solti nga perëndimi i tha. Edhe atë i bllokua. Kjo është domethënë ajo prej domethënë është zgjuarsia që i ston Allahu subhanu teala Ibrahimit alayhis salam në argumentim për ta kyçurvoj. Kështu që domethënë lejohet që të bësh dialog me ata cilë të cilët janë atë kotën. Ma diet dhjë, dietar ka mëdhe dialog Edhe pse, domethën janë në disa çështje që sjan domethën thjesht humbje, por janë thjesht domethën çështje diskutoshme të dietarëve, kanë dialoguar. Kanë dialoguar dhe janë shkruajtur ideologjitë dy tyre ose kanë ngelur në histori, domethën janë kanë ndodhur ideologji të tilla. Edhe këto kanë ndodhur gjithashtu domethën në dhënkon e sahabëve, dhe në dhënkon e dietarëve, për shkakun tregohet se Ibn Hazmi ka dialoguar me Ibn Abdel Barrin. Abdul Barrin. Ibn Abdul Barr ka qenë dietarët e Andaluzis, dhe Ibn Hazmi është dietar të Andaluzis ka deleguar dhe kanë tregu dietarët që ka fituar në hazmin të Delog. Ka qenë çuditshme domethënë, Zubin Hazmi ka pasur domthonjë një metod shumë të fuqishme në mënyrën e argumentimit domethënë. Edhe kanë vënë dietarët domethënë që ajo që ka humburim në hazmë ka qenë vetëm sepse ai fliste, domethënë nxjerrte fjalë shumë të forta, domethënë shumë të dhe të ashpër kundër kundër kundërshtarëve ti, të tij në të gjitha çështjet vetare, se po që sa ai do kishte qenë më i but, me dhëbi i tij do kishte do kishte pllakosur gjithë dynjanë po shkak të fuqish argumentimit që ka pa, ka në librin e tij. Do po ti lexojmë në të vërtetë është shumë shumë shumë i fuqishm argumentim. Krahasim butikoll krazojmë librat me, me dhëbë të tjera, ata flasin me argumente logjike, krahasë hadithe dobëra kurse e Muhamedi përmend hadith vetëm si gjetë vetë transmitenteve të tij. Edhe nuk flet vetëm se me hadithe, ose me etë kornor, domethënë ka një mënyrë tepër tepër fuqishme. Edhe pse në disa raste mund të dalin nga e vërteta duke ndjekur domethënë një lloj argumentimi pa të panjohur tek selefët por përgjithësisht domodin ka pasur një mënyrë shumë të fortë. Ërancësisht një ide ishte që ka dialoguar, ai dietartin ka dialoguar dhe këta janë transmetuar dialoqe të tjera. Treqohen të edhe dialogjet me dietarëve, domodin në kuptimin e mirë të fjalës dialogjeve, këto debateve. Kështu që debati është një prej formave për të nxjerrë në pah të vërtetën. Kështu që nuk ka asnjë të keqe kur debatoj. Dhe shembulli i këtij dietari, Abdulaziz ibn Yahya al-Mekki al-Kinani, mbi shërbim rriz është një prej rasteve të mira që tregojnë që debati është një reformë e mirë, madje siç do ta shikoni vet Abdulaziz el Mekkil Kinani thotë që un po e bëj këtë punë për hir të Allahut, tregon dhe jam lutur Allahut me dhyrë sinqeritete, domethënë ai konzoron dhe thonë, e konzoron këtë punë për punë më të mira që marfron te Allahu subhanahu teala, ndërsa cili usuni tregon njerëzën e vërtetën dhe un gre argumentin marrad, domethënë ai konzoron këtë lloj veprë për punë më të mira. Kton, fëqjë kjo domethënë çështja e debatit është për domethënë edukatave islamit që na ka mësuar në islamin që ne kur duam të tregojmë njerëzën të vërtet, nuk kanë ndonjë gjë të keqe nëse ne depotojmë me ato që kundëstojnë ato të vërtet, për të nxjerrd pathë vërtetën me argumente fetare, pun mbasi në një njeri të jet bindur me argumente të vërteta që kjo që moshet do të ishte e vërtetë, dhe ti lutat Allah subhanahu teali për sukses, ne do ndihmoj atë tek e vërteta. Kjo ishte çështja e fundit. Më pas fillon një vjon libri, dhe filloi pas shehëve Abdulaziz al-Kinani Allah mëshiroft tregon për veten e tij dhe unë thënë drejten, dëshirë, dhe më thon drejtën, kisha dëshir, domethënë që këtë ta fillojmë në mësimin e arshëm para syve, domosëpse shumë vëllezër nuk e dinë dhe gjithashtu do të dhe drejtë drejtë, dhe më kishim dëshirta ta transmetojmë edhe drejt për drejt, domethënë, edhe domthonë me këtë që thashë mbyllim për sot, kjo ishte si parathënie për mësimin e arshëm dhe mësimin e arshëm shaut do do fillojmë të, të do të lexojmë librin 111 shalom aleyn allahut derisa ta çojmë atë në fund. Do ta lexojmë, mund të bëni një koment shkurt të rreth librit edhe ky libër numerisht është përkthyer në shqip. Edhe për këto po të përkëntente do ishte kishte pak vështësi, më thon drejt në, në lexim sepse ai ka nevojë për disa komente të vogla, ngaqë është gojja delikat në fjalët që përmend, më thon ky shek adoleshime me këtë që kanë në tema që përmendën çështjet që kanë nevojë pak për shpjegim. Prandaj, në më thon ne nëse në të dalim këto në msimin e ardhshëm dhe do ta vazhdojmë të incizojmë ashtu u ton edhe transmetohet, mirë kodom ta marrim veç dallë të tjera që s'ka marr veç në këtë çështje. Marrim pjesë të albas, shumë të mira të gjitha për pjesëmarrje